чи за певних обставин, раптом розуміє, що їй не світить дотримати звичного ритуалу. І не сказати, щоб кінець світу, але поручення звичного порядку речей напружувало. Дратували легкі прояви побутової ломки та непокоїли думки про обов'язки перед видавництвом, про переклад, за який би вона засіла неодмінно сьогодні та зробила б у небаченому обсязі. Поліна й справді подумала, що, начитавшись вчора дечого про саму авторку, вона би мусила сьогодні продовжити. І начебто сам переклад її вже не так відштовхував. Здавався прийнятною справою, за яку ще й заплатять. І що саме пошкодження компа лише воно і ніщо інше заважає з головою зануритись в роботу. Дівчина зазирнула за монітор і побачила напис чорним фломастером на його сірому боці. «Богдан, лікар цієї машини», а далі номер мобільного. Поліна пригадала, що господар дозволив користуватися компом, пояснив шлях підключення до інтернету і сам показав цей напис, сказавши, що попередні квартиранти не раз вже ламали машину. На годиннику була 9 ранку. Поліна знала, що програмісти зазвичай живуть навпаки: вночі працюють, а вдень сплять. Тому замість того, щоб домовлятися про ремонт, вона пішла варити каву, а за кавою зрозуміла, що без комп'а їй вдома робити нічого. На руками ж у зошит писати той переклад. І одразу відчула Непоборне бажання вийти з дому. Розпитати у першого ліпшого пацана, де тут і нет-клуб, і всістися на якусь годину, хоч там, до жаданого екрану. Звісно, треба же ще й пошту перевірити, лист написати. На круглому настінному годиннику над головою адміна була майже 10 ранку. Віддавши 10 гривень за годину наперед, Поліна отримала чек з логіном та паролем, який мусила ввести у віконце на моніторі, щоб пірнути у всесвітнє павутиння. Може, вона надто рвучко пішла до одного з вільних компів, бо краєм ока помітила трохи здивований погляд адміна. Власне, він і сам видався їй дивним. І не червоними очима, це зазвичай у програмістів геймерів та інших осіб, що читують біля екранів ночами до ранку. По лінії мимохід здалося дивним, що було тому хлопцеві вже за 30, і був він коротко підстрижений, а досі в таких місцях їй траплялися лише дивакуватого вигляду молоді особи з немитим волоссям, зібраним ззаду у хвостик та в якихось безрозмірних плетених светрах. Траплялися також біля них дівчата з кількома десятками різнокольорових косичок, теж в якомусь неформальному прикиді. Але все це зараз не мало ніякого значення, бо Поліна, як тільки ввела ті чарівні літери, поринула у звичний для неї простір запитань і миттєвих відповідей в пошукових системах та в маленький світ своєї поштової скриньки, де на неї чекав «Короткий лист. Як справи? Все, лаєш осінь? Терпи, скоро зима. Як переклад? Подружилась із саган?» Дівчина посміхнулася. «Майже подружилась. Осінь не лаю, лаю комп. Чи себе?» Бо поки ша стала сайтами, шукаючи щось цікаве про сім'ю відомої француженки, Певно, підчепила вірус і занапастила комп. От прийшла як тинейджер до Інет-клубу. Поруч геймери сидять в навушниках, час від часу зойкають, сміються самі до себе. Крейзі хаос. І я серед них. І чого б їм до школи не йти в робочий день, а? От тепер телефонуватиму якомусь знайомому господаря квартири, кланятимусь, і обіцятиму грошей, щоб полагодив машину, бо якщо я сидітиму тут стільки-скільки вдома, ніякий гонорар не виправдає витрачених грошей. Так що можу пропасти, не журись. Ти там як? Поліна ще пошукала про саган, знайшла відеозаписи кількох її інтерв'ю, подивилась і послухала живу людину з її проблемами. Жінку, яка прожила чимало, майже 70 років, і не кожен би впорався з таким, коли в 19 років раптом стаєш всесвітньо відомою та ще й дуже багатою. До того ж, завдяки собі самій, а не доброму дядечку. Коли б то було випадково, не написала б вона за життя ще купу романів та п'єс. Саган ставала їй все цікавішою сама по собі. Хоча те про що писала ця жінка чи ще дівчина, було якесь потойбічне для Поліниного сприйняття, якийсь інший світ з іншими швидкостями, проблемами, непорозуміннями.